Далі йшлося про те, що земна цивілізація наближається до свого космічного іспиту, який має бути нещадним. Особливо це стосується Радянського Союзу, де партобюрократія поневолила народ, запровадивши рабство. Якщо керівництво Компартії не отяметься і не перебудує народне життя на демократичних засадах, у недалекі роки воно буде покаране. Насувається розплата, і вона буде страшна. Мабуть, слова були трохи інші, крім першого рядка, який пам'ятаю, але загальні я передаю цілком вірно. Євгенія почала благати, щоб я зняв бодаю цей вступ, не носив його до цека, але я їй суворо відповів, не маю права цього зробити, це продиктовано Богом. Сьогодні я добре уявляю, що мало знайдеться жінок, які б усе це сприйняли інакше, ніж сприймала Євгенія. Але тоді мене дивувало і вражало, чому дружина не може побачити і усвідомити того, що бачив і розумів я. Адже ж під нашим дахом протягом трьох діб у всій своїй мудрості і невимовній могутності перебував Бог. Як цього можна було не відчути? Десь, мабуть, 16 серпня 1963 року я вже був у ЦК. До Кондуфера, який керував усіма науковими, літературними та мистецькими справами в Україні, Потрапив одразу ж, поклавши йому на стіл рукописа, відокремив вступ і подав Юрію Юрійовичу. До речі, це був тоді вельми вродливий чоловік, мого ж таки віку, грек за національністю. Біля нього сидів Шевель, що колись був моїм безпосереднім шефом, у роки, коли я редагував Дніпро. Тепер він завідував ідеологічним відділом ЦК. Потім стане міністром закордонних справ і виступатиме в ООН тільки російською мовою». Подаючи вступ Кондуфорові, я сказав такі слова. «Ось мої повноваження. Почитайте при мені. Я не мав права довірити це друкарці. Прошу передрукувати тут, у вас. Коли прочитаєте весь рукопис, прошу викликати мене для розмови». Прочитавши вступ, Кондуфор тихо сказав, «Ну, якщо вже почалися погрози партії, я записав те, що було продиктовано Богом. Уклонившись, я вийшов і повернувся в коншу. Минуло, мабуть, місяці зотри, а мене ніхто не викликав до ЦК. Тоді я знову пішов до кондуфра. Я здав вашого рукописа до бібліотеки, пильно придивляючись до мене, сказав Юрій Юрійович. Прошу повернути його мені. Кондуфор вийшов із кабінету і незабаром повернувся з рукописом. Мені про що не говорили. Я взяв його і рушив на вулицю. Де сьогодні цей рукопис? Знищений? Чи зберігся в архівах КДБ? Нещодавно послав поштою на домашню Андресу Кондофорові свій томик віршів, надрукований видавництвом в Дніпро у 1991 році. Юрій Юрієвич прислав подяку на бланку академіка УАН. Сьогодні він є директором інституту історії. Відтак по-дружньому поговорили по телефону. Ми не бачилися з ним майже 30 років. А жити якось треба. Безпосередній контакт із пантократором тривав лише три доби. Надалі я був залишений сам на сам із життям, що перетворилося для мене на каторгу. Не треба надміру фантазії, аби зрозуміти, в яке надзвичайне становище я був поставлений. Мабуть, не існувало іншої людини, котрій було б наказано з неба. Тепер ти знаєш закони світового порядку, отож передай їх, якщо не людству, то принаймні своїм землякам. Та я нікому не міг пояснити того, що загрожує народом Радянського Союзу. Як тільки починав про це говорити, співбесідники намагалися перевести розмову на щось інше. Це в кращому разі, в гіршому, давали зрозуміти, що вважають мене хворою людиною. Найчастіше саме так чинила моя Євгенія. Пізніше вона призналася – Її викликав кондуфор і цілком серйозно порадив мене лікувати. Євгенія ревно виконувала настанови ЦК, водила мене до психіатрів, оббивала пороги спілки письменників і літфонду, докоряючи їм за те, що вони покинули мене напризволяще Нічого не роблять задля лікування психічно хворої людини. На її виправдання слід сказати, вона вірила в те, що робила. Матеріально мене тримали романи «Вітер в обличчя» і «Останні шабля», особливо перший роман. Він був напрочуд популярний, хоч я про нього чув критичні судження від людей, чия думка для мене багато важила. Я завжди був схильний більше вірити критичним відгукам, аніж захопленим, особливо коли мене критикували люди, котрих я високо шанував. Але прошу не зрозуміти мене так, що я любив критику. Де я вже там? Робився майже хворим, кілька днів ненавидів людину, котра наважилася висловити мені невтішні судження. Та минав час, і я переконував себе, що критика була справедлива».